26. A természet akaratát azokból a dolgokból ismerjük meg, amelyekre nézve véleményeink nem térnek el egymástól. Amikor például másnak a szolgálja eltör egy poharat, kézén van ez a mondás. Ilyesmi előfordul. Tudd meg, hogy ugyanúgy kell eljárnod, amikor a tiéd törik el, mint amikor a másik. Ugyanezt az elvet terjeszti a nagyobb dolgokra is. Amikor másnak meghal a gyermeke vagy a felesége, mindenki kész van a megjegyzéssel, hogy emberi dolog, de mikor neked hal meg valakit, jajgatsz. Ó, én szerencsétlen! Eszedbe kellene jutni ilyenkor, hogy mi képviselkedünk, amikor mások felől halljuk ugyanezt.